3, Hej! Hej! Och välkomna tillbaka till Ja, tillbaka Tillbaka, tillbaka. det här är det första avsnittet då. Ja. Om ni har hört introavsnittet så vet ni Vilka vi är ja. Förhoppningsvis har ni inte gjort det Nej för det är alltså. alltså jag drömmer med mardrömmar Jag med, jag tänkte uppe på bussen hit och Jag bara, shit, nu ligger vi ute på iTunes Nu är det typ hela våra liv här bland folk eller vad ska man säga? Men det var ganska så här reassuring ändå att vi hade noll views i morse Ja, det var så <laughs> skönt Det var så skönt Ja, ja. Eh, nej men Det här är poddenkonstration eh, En podcast där vi diskuterar Konstitutionsteorier, helt mm. enkelt mm. Och idag, avsnitt 1 Kommer vi prata om chemtrails Yes och research det här avsnittet var ju en mardröm. Ja, uh, mm. alltså där kommer vi nog komma in på ganska mycket sen, men det finns väldigt dåligt med typ svensk information. Jag hittade hittat knappt någon svensk Jag fakta. Tycker det finns... <coughs> Jag fick sitta och översätta massa. Mm. Men mitt stora problem var snarare att det inte fanns några alltså särskilt pålitliga källor. Mm -hmm. Alltså när Nyheter24 och Wikipedia är de liksom mest få källorna då blir man lite så här. Mm, ja. Jag fick liksom jag trodde jag fick virus när jag var inne på en källa och läste om, <laughs> och alltså det det var hemskt. Ja och sen att källorna i sig inte använder andra celler. Alltså den jag hittade hade inga andra celler. Alltså den bara tog saker från luften liksom ja. och bara men det är så här jag är helt övertygad men om att Men samtidigt det är så står det ju samma sak på alla sidor så jag menar ja. så fel kan det ju inte vara. Nej. Ja, det är intressant. Det är jätteintressant. Ja, men är ni intresserade av källorna vi använder av mm. någon anledning så finns de ju alltid på vår hemsida, poddenkonspiration.se. Eh, där finns också svaren till de flesta frågorna ni kan ha. Och ja, och ni kan även maila in till oss på podden.konspiration.se. Eller gmail.com. Jag är så svensk <laughs> som alltså Jag har alltså. aldrig fattat när folk säger ät Jag bara, ät? Ja. <laughs> jag har inte sagt snabla, Men jag ska lära mig säga ät gmail.com. Och då kan ni skriva in lite vad ni vill Lycka skriva hej, det vore jättekul Det vore jättekul om vi fick ett mejl <laughs> Ja, det vore Då kan vi läsa upp vårt mejl ja, ja, alltså titta frågor vore ju nice jag <gården> <gården> som <Storhälsorna gården> det, det hade varit jättekul. Mm. Mm. faktiskt. Ska vi. Vi hoppar in! Vi hoppar in! Chemtrails är egentligen ett samlingsnamn på det teorier som alla på något sätt syftar på de vita kondensspåren som jättebrickan lämnar efter sig. Har vi gjort vad det? <laughs> Om ni undrar nu så uppsikter jag och Moa precis att eh, den lappen vi satte på dörren för att ingen ska störa oss har färgat av sig något otroligt på min hand. Um, vi, mm. Det kommer en bild till Instagram. <laughs> alltså det här är sjukt. Det är faktiskt. Oh my god. Fy fan, kul. Vi har typ suttit en halvtimme och inte märkt något. Nej, okej okay, men vi fortsätter. Vad är Cam Okej. Dessa långvariga spår då, enligt dessa teorier, har de olika sorters kemikaliska och biologiska gaser då som alltså, de helt enkelt sprutar ner på oss. Mm. Ja. Det är syften som folk tror ligger bakom är till exempel förbättrad eller kontroll av väder och klimat, förbättrad mobiltäckning, men även lite mörkare syften som biologisk krigsföring, befolkningsbegränsning och psykologisk manipulation. Mm. så egentligen ähm, så tror folk att typ, den här gasen typ, åker in i deras huvuden mm. och gör att folk kan styra dem. Ja, i princip. Mm. Hjärnkontroll. Mind mindfulness, vad jag säger. det är ju rena motsatsen. Så här, alla sätter sig och gör yoga. Ja. Alla bara, ja, uh, ja. Uh, kemiska gaser. Ja, jag tänkte det var så. Ehm, Nej, men i alla fall De första såhär kontrielsen då Dokumenterades efter första världskriget mm, det är rätt tidigt Det är ju väldigt tidigt Men det jag känns visst. som att det inte är jag mm. Men det känns som det är ganska naturligt det första världskriget mm. typ Men flygplan. jag tänker så här. Jag är inte duktig på historia Men hade man så avancerade flygplan då Det kanske man hade Men jag tror det du, Man hade väl sådana som de har Indiana Jones typ Som inte täcker för huvudet <laughs> Ja, typ så. här. Mm. Och som du säger, de ser ut som pappersflygplan typ Eller man kan göra sådana med glasspinnar liksom Ja mm. Men vänta lite Nej det var inget, jag vill inte säga något dumt Jag tänkte säga, de har väl ingen motor Men det måste de ha men, Hallå, du tänkte jag på När jag skrev det här Ja. För jag bara, men hallå det är, Jag bara, hallå, fanns inte det förut Och så kommer vi bara att, ja just det, till filmkamera och så Men jag menar hade, hade de verkligen motorer? Ja! var det en grej på första ja! världskriget? Ja. För man hade bilar. Ja, industrialiseringen. Mm. Ja, men jag tänker på, på propellerflyg. Ja, jag bäst. tänkte också det. För det är så de ser ut. Ja. Det sitter ju sådana på vingarna. ja okej. Det är inte så viktigt. Nej. Men då vet vi lite bakgrund till chemtrails då. De dök upp på första världskriget ungefär. Ja, alltså själva spåren. Ja. Men aha, alltså aha. själva teorin Den har ju sin grund i en artikel Från 1996 redan Oj. När United Air United States Air Force Eller ASAF Top <laughs> Shit Okej okay, nu kommer jag wow. okay. um, Som då handlar om värdemodifikation Och då var det så här att Vissa kändisar engagerade sig lite i det här och det blev en riktigt stor teori först när William Thomas som då tydligen ska vara någon skådespelare skådespelare. Äh. jag har ingen aning om vem det är. Nej, men vi är ju födda på 2000-talet också så. Ja. ja. du är. Jag är. Ja. ja, jag behåller Nej. min stolthet. Två månader på 90-talet, du två månader än en, en halv. En och en halv. Ja, inte ens det typ en månad. Det, det är inte så konstigt att du vet så. Nej, okej, okay. men han det var han som typ så ah, det här: Det här är en grej liksom. Ja, alltså Det, var ju, det blev ju typ stort när han gästade Artbels mm. radioprogram då. Mm. Som var ännu senare på 90-talet. Okay. Mm. Och Artbell eh, då är lite kontroversiell. Han gör typ radioprogram om övernaturliga fenomen bland annat. Mm. <laughs> Mås typ av grej. Ja, jag hade lätt lyssnat. Det, det känns lite som den tidigare versionen av typ det okända. Eller ska du här? Ja, det, det är bra. Det är två sidor av den här teorin då, som folk verkar återkomma till. Mest är den tidigaste versionen då, om att dessa långvariga typer av, alltså långvariga träs gör dig sjuk. Mm. Eller och att de kontrollerar vädret. Mm. Mm. Vissa tror även på liksom en kombination. Mm. ja Men det här är då de vanligaste. Det finns väl säkert. Många andra olika teorier på. Ja, alltså det jag har märkt. Att även om det inte finns så mycket fakta om det. Så alltså, det är en väldigt stor teori. Mm, men det är en väldigt stor community också egentligen. Ja. Det kan man inte tro. Jag trodde det var så här, väldigt, en väldigt minoritet. När det ja, kommer till teorier. Men, nej. Mm, och, alltså, jag vet inte, det här att det bara skulle göra folk sjukt. Det tycker jag är lite så här. Varför då? Ja, om vi ser så här. Många tror att det är regeringen. Mm. Varför skulle regeringen. Amerikanska framför Ja, amerikanska regeringen. Vi har väl ingen regeringsgolv. <laughs> <den här. laughs> jag ska inte öppna min mun innan jag tänker Men nu tänkte jag så här. Regeringen i USA skiljer sig lite från Sverige tycker jag. Ja, så det, det känns ju... som att de är mycket mer extrema i USA. Mm. Och de, och att de, de ja, och att de kan gå tillväga på sådana sätt som en regering i Sverige inte skulle kunna. Det känns som att de har mer makt i USA. Det är precis. ingen fakta, men det känns så. Mm. Precis. Ja. Och då tänker jag så här, varför skulle USAs regering vilja göra alla dess invånare sjuka? Um. Ja, alltså det känner jag precis också, men då låter ju det mer trovärt, liksom, att de försöker kontrollera vädret eller försöka hålla liksom, den globala uppvärmningen mm. liksom, till ett minimum. Och det gör i stället folksjuka. Mm. Ja, precis. Men det känns som att om det vore ett faktum så skulle de nästan ha gett upp det. För jag menar, är det värt det? Och rädda naturen. Ja, alltså det finns ju andra sätt att rädda det också säkert. Mm -hmm. jag, Ty nej, jag tycker inte det har varit så effektivt. <laughs> um, nej, alltså om det nu är så här att um, det de sprutar ut till för att stoppa global uppvärmning- mm. Då tror jag att vi hade märkt någonting för ganska länge sedan. Ja, så alltså jag tycker det var oh, speciellt även om de skulle kontrollera vädret. Jag menar, alltså det har ju varit ganska mycket seriösa stormar och mm. naturkatastrofer. Just i, i, USA i, ja, i USA också. i USA också, speciellt. Och jag menar, det känns ju inte som att USAs regering bara Yes, nu dödar vi massa folk här. Nej. Eller inte så att de vill, så här, de vill bli av med folk. Av en anledning. De slog inte ut, typ, eller de slog inte stormen ut, typ, hela. Var det, Puerto Rico? Alltså, det var ju lite över Florida och Texas, och. jag ska jag inte säga Florida med första svenska accenten? Florida! Så och så bara Texas. Texas. <laughs> Nej, men, alltså, det är helt enkelt de vanligaste syftena. Och, alltså, det vanligaste med det här det är ju att förespråkare väljer att inte tro på uttalanden av vetenskapsmän och så. Eftersom att alltså, men det skulle ju alltså det skulle ju facka med deras turi. Mm. <laughs> och sen så liksom tänker de ju antar jag, att vetenskapsmän och regeringar, alltså de vill ju dölja det här så mycket de kan. Ja. Mm. Och det kan du såna, liksom jag tror inte jag hade litat på vetenskapsmän och och liksom regeringen om jag hade trott på den här teorin Nej gud nej. Det kan jag redan säga nu alltså, det Efter är det att jag har du... läst på Jag jobbar som Det skulle ju varit mina största fiender Ja verkligen Alltså för enligt majoriteten av versionen av teorierna Så är det typ media mm. eller regeringen Eller typ vetenskapsmän som är inblandat med det liksom ja, Som försöker dölja det ja. och liksom mörka allting ja, precis som har någon koppling till det Mm Mm, jag hade nog bara litat på mig själv. Ja, i princip. Och, så här, och mina kompisar som också är så här. Kemtrailsentusiaster. NHF, Sweden. Eh, vilket. Alltså, det skulle tydligen vara så hälsoorganisation. Mm. Men. Eh, ja, vi. Ja, det, det var typ en av de sidorna som jag trodde jag fick virus från. Jaha, så jag riktigt, alltså, <laughs> Jaha. Ja, då så. Men de ska tydligen haft en um, e-mail-konversation då med SMHI. Med då typ en begäran för förklaringar av hur det kunde vara så stor skillnad mellan hur lång tid det tar för Contrails att försvinna när det handlar om samma förutsättningar. För det är ju faktiskt den vanligaste förklaringen för att det tar olika lång tid. Ja. Detta har jag faktiskt sett bilder på. Mm. Um, nu kan man ju inte lita på bilder riktigt. Men då har de så här. tagit kort på ett eh, streck från ett vanligt flygplan. Och sen ser man liksom, ja ah, det här försvinner efter så här lång tid. Mm. Och sen har de tagit kort på ett annat streck som liksom löser upp sig. Mm. Och bildas som en slags hinna. Mm. Och det är precis, alltså det är den här hinnan som man då säger är. Kemtrade. Ja, typ gaserna då eller? Ja, precis att gaserna Och så tar det väldigt lång tid För att försvinna mm. Om det försvinner Det kanske är så att vi typ, såg upp det dun, dun, Ja, då, tänk om det är så Jag vet, jag vet inte jag... Nej, alltså det kan vi bara säga redan nu Att vi är ju inga vetenskapsmän Nej, och sen Det kanske är viktigt att Säga att vi ska försöka vara så neutrala som möjligt Även fast det inte låter så Alltså grejen, vi har ju Nu är jag ju inte så neutral vi, Men det är för att jag också håller på det Jag var ju ja. neutral jag försökte ju ha ett neutralt liksom, ingångssätt i ett ja. um, Även om det inte sen, är så alltså, Jag tycker det är väldigt svårt att vara neutral i en sån här fråga. För jag ja. har redan format en åsikt för länge sedan. Ja, absolut. Alltså, jag har gjort hört om chemtrails för jättelänge sedan. Ja. Det var ju nu som jag började liksom läsa mm. djupt i det. Mm. Men ja, vi försöker. Men det är svårt. Det, är svårt. det <laughs> finns så extremt mycket mm. fakta. Mm. Um, det är svårt. Inte välja en sida om säga säger så. Mm, precis. Men ja, vi försöker ju typ förstå vad folk tror på och varför de ja, tror så. Liksom. det är det som är, jag kan tycka är intressant. Ja, absolut. Och veta varför en människa väljer att tro på någonting. Alltså det kan vara typ religion eller en konspirationsteori. Alltså det som får personen den här drivande faktorn liksom. Eh, och sen att själv försöka sätta sig in i varför personen typ, ja, men varför en person skulle tro på chemtrails Det är jätteintressant tycker jag Alltså verkligen mm. Och det har verkligen varit så innan När jag har varit typ intresserad av konspirationsteorier lite. Alltså, Det handlar ju inte om att jag tror på dem nej, gud, Utan det, jag blir mer typ fascinerad Ja, men det är så häftigt Och sen mm. att en människa kan liksom stå kvar Vid den åsikten Även fast typ majoriteten av världen Bara nej, det är inte så och när personen tror lite sån liksom stenhår så här. bara nej mm. det är exakt så här det är jag vet det jag tycker det är gärder beundransvärt nästan mm. alltså, det är riktigt ja. mäktigt och jag tycker, alltså, det, är med, det, det är därför vi gör den här podcasten ja. vi, vi, är, alltså, vi hej alla människor som så. tror på <laughs> konspirationsteorier det är så beundransvärt ja jag vet inte <laughs> nej men, alltså, jag tycker det är coolt att, de kan, de, att man kan tro på någonting. Ja. Eh, fast Universum säger emot dig. Och sen hålla kvar liksom, tankesättet. Mm. Det är coolt. Det... Tillbaka till <laughs> chemtrails. <laughs> ja, ja. Uh, Just det, NHF Sweden då. Ja. Vi tappade tråden lite. Mm. Men, men Vi, det, vi, vi, kom, vi kommer att tappa tråden många gånger. Det var viktigt det vi hade att säga. Ja. Jag tycker det tillförde mycket. Jag tycker det tillför jättemycket. Uh, nej men de begärde helt enkelt en förklaring då mm. för den här skillnaden då, eh, när det handlar om egentligen samma förutsättningar, eftersom den vanligaste liksom förklaringen av vetenskapsmän är ju helt enkelt typ luftfuktighet och, och så vidare. Eh, och den här gången så var det då bara en dagsskillnad. Eh, det skulle varit samma temperatur och så vidare. Och sen så nämner de även en ljusgåssebleja över Göteborgs himmel då, som de tycker att oh. de ser fast inte i Skåne. Och det här vill jag bara säga innan vi läser mejlet att jag synker direkt på typ Los Angeles. Mm. För där har de ju typ så mycket föroreningar alltså, av avgaser från bilar och allting så att alltså, de ser typ inte stjärnhimlen. Mm. Alltså jag tror det blir ett fenomen som blir i större städer mm. om jag bara min helt oprofessionella åsikt ja. skulle, <laughs> skulle gissa liksom. Så tror jag det är hellre så än att... Uh, uh. Ja, jag vet inte. Mm. I don't know, det är ju föroreningar kanske också. Så att, uh. mm. Men jag menar, det känns ju naturligt att det skulle vara lite så i äh, Göteborg också. Uh -huh. Men jag får bara vilket år var detta? om det eh, Som de uttalade sig. Ja, uh. det vet jag faktiskt inte. Om det, Jag tänker att det kanske jag var typ 20. 2011. Alltså det var ju, det kändes ju som att uh, Eller om det var nyligen Det kändes ju som att de var ganska Alltså gammal sida Egentligen Men ja. så kollar man inlägget är från. 2015, ja. 25 april mm. Står det Så du vet för det ja. Det var ju det, nyligen ändå Ja, Fårsätt, jag, jag håller fast Vid min avgavsteori ja. Men uh, vi ska läsa Vad det uh, mm. SNHI skrev till artikeln nhf Sweden. Sant. Och sen också så här, alltså. Det här står på NF, NHF. NHFs <fulla> hemsida. Det är svårt att säga. NHF. <fulla> <fulla> <fulla> <fulla> <fulla> <fulla> <fulla> Okej, okay, okay. läs på. För det första så har ju inte temperaturen på marken något att göra med förhållanden på den höjd där flygplan flyger. Och. Fanns det fanns ordet cirkussmål. Är det ens ett ord? Är det än ord. Um, finns. ord? Men här kan du läsa om vad vi säger. När det gäller existensen av chemtrails i den aspekt som beskrivs på några på nätet finns inga vetenskapliga eller myndigheters belägg. Varken svenska eller utländska. Som har kommit till SMH i kännedom. Du är inte den första som frågar och nedanföljer en lägesbeskrivning. Kondensationsstimmor, contrails då, bejakas inom meteorologi exempelvis ur aspekten moln och deras betydelse för klimatet, alltså utsläpp av växthusgaser, moln på hög höjd, etc. Denna aspekt bevakas av oss på SMHI. Allt sedan flygets barndom har man noterat att det ibland bildas kondensstimmor eller kort k-strimmor av avgaserna. Detta sker framförallt när flygplanen flyger ganska högt. Om fuktigheten och temperaturen är lämpliga kan det finnas kvar en längre tid. I dessa fall bidrar det till ökad målninghet. Mm. Så, så här du understand. Ja, okay, det de syftar på är liksom att beroende på hur länge det stannar kvar så är det fuktighet i luften och sånt. Mm, och värme. precis. Mm. Och fortsätter då. En annan typ av kondens kondensationsrymmor bildas bland annat vid vingsvetsar då luften är fuktig och nära kondensation. Bildvarna bakom planet bildas undertryck vid temperaturen snabbt sjunker och därmed kondenserar vattenångan. Detta sker ofta på lägre höjd. Och det här antar jag då att de syftar på förklaringen till varför det ibland blir alltså inte raka sträck utan sådär fluffigt. Ja, ja. Mm. Som vi beskrev innan. Vanliga jättflygplan drivs med flygplansbränsle som inte skiljer sig speciellt från bensin till bilar. Merparten av det flygbränsle som förbrukas är via vanliga civila jättflygplan. Avgaserna som bildas påminner alltså om avgaserna från bilar. Det vill säga merparten består av vattenånga och koldioxid. Men det finns även andra ämnen. Det är vattenångan... Som när den snabbt kyls kan bilda det moln som vi ser i form av k kontra ISO. De andra ämnena bidrar naturligtvis till att smutsa ner vår miljö på samma sätt som bilavgaserna och avgaser från fartygstrafik. Denna aspekt är därför, mer, är därför viktig, men SMHI finner det högst osannolikt att det förekommer några medvetet tillsatta ämnen. SMHI bedriver ingen utredning eller forskning kring chemtrails eftersom det inte ingår i vårt uppdrag. Från miljösidan betraktas kondensationsstimorna som avgaser, utsläpp och påverkan på miljön. Det behöver ju inte bildas strimmor. Avgaserna finns ju där ändå. Denna aspekt hanteras övergripande av Naturvårdsverket. Mm. Så det var typ det de sa om det. Mm. Och detta kan man väl säga är från eh, ett perspektiv av någon som inte är troende på chemtrails. Ja, förmodligen. Ja, mm. Känns det som. Men... Alltså, det känns som att det här är den alltså sidan som de flesta vetenskapliga källor tar upp, ja, snarare. precis. Och jag menar, alltså, det stämmer ju att visst finns det farliga ämnen i de här konversationsrymmorna, men det handlar ju om liksom, det är ju samma som det finns i bilar mm. och så. Så egentligen så borde det inte vara farligare än de som vi andas in dagligen. I kombination med bilar då. Ja, precis. Så, ja men eh, hela konversationen då mm. med lite svar fram och tillbaka finns att läsa på um, NHF. Ja, yeah, vi länkar den på NHF. hemsidan. Ja, precis, det finns där att läsa. Alla länkar, eh, artiklar och sånt som vi kommer ta upp kommer bli länkade på hemsidan. konspiration.se. konspiration.se. Ja. <laughs> <den> konspiration <laughs> Så vi har lite om folk som tror också. Ja. Och jag kan ju säga också att före detta fraktpilot och väderobservatör slash bergsguide, mm. eh, amerikan då, som nu bor i Sverige. Han gick ut i media och bekräftade teorierna. Mm. Eh, och då vill jag bara säga om den här liksom, fraktpiloten att av ja, vad jag kunde hitta så var han väldigt anonym. Ja, Det fanns som ett förnamn typ. Så jag vet inte mm. om det finns några sätt att kolla upp om han verkligen har varit fraktpilot och så vidare. Um, var det bara men... ett förnamn. Det var det bara det Den, den uh. man kan jag förstå det för att han liksom säger, jag vill inte. Jo, alltså, folk som säger så här öppet bara. Jag tror på chemtrails, Trails. De blir lite ofta sedda som typ. Mm. Jag vill inte säga galningar, mm. men liksom. Ah, jo, och det är klart jag skulle inte vilja veta. Folk ty tycker så om mig. Så alltså det är antagligen av personliga skäl. Men sen kan det ju också vara att inte han inte står för det han säger. Nej, precis. Ja. Eller att han är typ rädd för Amerikas <laughs> ryn. Ja. <laughs> ja, så kan det också vara. Men alltså det här med att man betraktas som en galning kommer vi ju liksom komma fram till senare ja. också. Men det han har att säga i alla fall. Det är att enligt honom. Eh, han har då varit fraktpilot i 30 år innan Ja, detta. det är rätt länge Det är väldigt länge eh, Så på det sättet är han ju liksom pålytlig i ämnet Ja Men ja Men enligt honom då så började detta i början av 90-talet Vilket stämmer överens med liksom, Historien på teorin egentligen eh, Och det var då typ att han jobbade som bergs Bergsguide och började så här uppmärksamma Att ja men De här kontrailsen då Såg inte riktigt likadana ut Mm. som de har gjort tidigare. Mm. Och det nämligen även också liksom att moderna flygplan ska egentligen inte behöva skapa sådana här, vilket jag tycker låter lite så. Mm. Okej, okay, ja, ja. Jag vet inte om jag ska säga om det för att. jag, jag har mm. inte behöva skapa för att de är synla framtiden typ eller? Ja, typ. jag känner det också. Men jag menar, ja. jag, är, jag är ingen proffs. Nej. Jag är, vi är inga. Nej, gud nej. Vi är bara tre år. Mm. Men eh, han gjorde några efterforskningar då i alla fall. Mm. Och upptäckte att militära privata företag samt amerikanska regeringen hade sökt patent på metoder för att släppa ut ämnen i luften. Och samma ämnen mm. då mm. hittades plötsligt i stora mängder i naturen. Till exempel aluminium. Mm. Mm. Eh, och då var det liksom i berg, eller <laughs> i trädbark, trädbark okay. <laughs> och till vatten och, ja, ni, yes. ni fattar men de flesta bevisen är i alla fall påstådda skulle jag säga när jag har läst på om det här mm. och den forskning jag hittade talade ju tvärt emot chemtrails. ja för alltså, även om han är fraktpilot så är han ju ingen forskare mm. sen så är det ju här vi sa också att alltså, ska man tro på den här teorin så kanske man inte litar på forskare nej, nej det skulle inte jag ha gjort. Nej, nej. Jag skulle känna mig väldigt hotad. Ja, tror jag. Men antalet troende på den här teorin växer. Ja. Och en artikel som jag läste på när jag gjorde research då. Och de hade en omröstning som lät läsarna säga om du tror på teorin eller inte. Mm. Läsarna fick rösta. Också. Ja, läsarna mm. fick rösta, precis. Och då var det 59% som trodde på chemtrails. Oj! Sen så måste man ju tänka också på att Den som läser den här artikeln kanske är lite intresserad också Ja, och sen Vad var det för tidning? Var det en vetenskaps eller? Nej, ah, det vet inte om jag skulle säga typ Nej Men jag kollade ju på en sida på nätet också Jag tror det var Nyhet 24 ja Och då trodde majoriteten inte på det Nej, okej okay. ah, Men sen, ja, ah, det beror ju lite på vem som läser tidningen Ja, precis, så. det är ju det jag säger liksom. ja. Men det var så resultatet var Ja, i alla fall Så, det finns ju som sagt rätt många som tror på chemtrails. Det har vi ju fått fram nu. Och, och det finns en tidning, en webbtidning. Jag tror det är en um, utskriven tidning också som heter äh, The Guardian. Ja, det är en ganska stor tidning. Där. Ja, det är Och i The Guardian publicerades då en artikel den 22 maj 2017 som är skriven av Carrie Länkar på hemsidan. Och i den här artikeln får du då följa... Två personer som tror slaviskt på chemtrails. Eh, och det är då par Tammy Riedel, tror jag man säger. Mm. Och Rob Neuhauser. Och de bor då i Placer County i USA. Eh, där de jobbar som bönder. De driver liksom en ekologisk farm. Där diverse saker produceras. Mm. Ja, eh, så enligt den här artikeln då så tillhör Tammy och Rob de 5% av USAs befolkning som tror så att ja, chemtrails det finns på riktigt. Eh, och detta är då en undersökning som gjordes av PPP. Eh, Public Policy Polling. Någonting. Det finns en svensk motsvarighet i det här. Typ svenska, svenska ja, statist... Svenska ja, statist... Ja, jag vet vad de menar. Precis. De gör massa statistiska grejer. Men... Eh... Alltså det jag tänker på direkt, alltså 5% på USAs befolkning är ganska mycket. Ja. Eh, de här 5% då, i USA som tror att om vi ska konvertera och omvandla det till människor så är det ungefär 16,2 ja, ungefär 16,2 miljoner som då tror att chemtrails finns. Vilket är galet många. Det är, det är galet många. Eh, och den här undersökningen gjordes då 2013- Eh, tyvärr så har de, alltså, själva den här hemsidan, PPP, de har tagit bort undersökningen. Så den finns inte att hitta på själva huvudhemsidan. Eh, men det går att få fram resultaten av den här undersökningen om man går in på en hemsida som heter typ Medabank. Jag länkar den. Eh, och det är då en hemsida som är typ till för att... Den här konspirationsteorin, den finns inte på riktigt. De som liksom avslöjar teorier, typ. mm. det är redan en tillfärd. Eh, så där la de då ut massa delar av undersökningen, och där går det att hitta. Och det är, det är legit. Där Hur som helst! <laughs> eh, ja, det finns som sagt många olika versioner om vad Trails är, och vilka som ligger bakom. Finns det också olika? Och det Tammi då tror är att dessa kemikalier sprutas ut ur flygplan för att bilda en typ av solblockerande täcke. Eh, som ett molen ungefär, som då är till för att dämpa och lindra global uppvärmning, vilket vi var inne på förut ungefär. Eh, och Tammi menar då att detta görs i hemlighet då det finns massa kemikalier. Som kan rubba och förstöra människans hälsa. Men även naturen också. Så det är lite så här spelar på båda sidor. Man kan ju förklara att alltså det här ska då enligt henne så mm. är det typ någon slags sätt att laga. Precis. Och sånlag. Typ. Ja. Medan det är farligt. Och det är därför mm. det görs i hemlighet i form av chemtrails. Mm. Mm. Och som sagt. Hon tror ju då att det är skadligt. Att det kan ge folk alzheimer's, säger så, alzheimers, olika typer av typ hjärnsjukdomar, neurologiska problem men även cancer i olika former. Och en av de saker som Tammy och finner väldigt skräckinjagande med det här med chemtrails det är rädslan att de här kemikalierna som sprutas ut i luften då på något sätt ska ja, men typ integrera med det hon odlar. Som hon sedan säljer eller donerar Så att det på något sätt inte längre kan klassas som ekologiskt För hon odlar ju då utan kemikalier Och jag antar att hennes största skräck är typ att kemikalierna Ska göra så att det hon inte odlar är, är ekologiskt längre mm. eh, Och då säger hon så här Det får mig att undra om vi ska börja så allt inomhus Eller i underjordiska tunnlar För luften är inte hälsosam för grödor så då kan man undra, för enligt artikeln Tammy är en väldigt söt tant Jag tror hon är typ 54 Hon har massa barnbarn Hon har typ eh, lamor tror jag det var Jättemånga Älsta söta lamor. djur um, Så enligt artikeln Ni kan läsa det själva Hon är så här, beskrivs som världens skulligaste tant um, en, en riktig mysmormor Ja, typ. och då kan man tänka Hur kan mysmormor tro på <laughs> um, och det här tycker jag, jag tycker det här är lite humoristiskt det som fick Tammy att bli en believer eh, var då... Facebook! Jag. Ja, Så Tammy hade från första början absolut noll koll på Chemtrails som många andra. Hon hade aldrig hört talas om det. Eh, utan det var först 2015 som hon av misstag fick upp eh, typ en rekommenderad, ett rekommenderat inlägg, inlägg på Facebook- <laughs> Ett rekommenderat inlägg på Facebook Av en grupp kallad säga, Sierra Nevada Geoengineering Awareness um, Och hon trodde liksom så Ja ah, men jag är bonde Det här måste vara relaterat till jordbruk För man brukar få upp relaterade sidor och sånt mm. uh, Så hon gick med Och gruppen visade sig vara en grupp På 500 personer som Regelbundet lägger upp inlägg om uh, Sprayattacker Giftig silverfärgad himmel och typ galna män som leker väderljud och sånt. Eh, och den här gruppen hade då ett mantra som typ förekom hela tiden. Och det var då frasen, look up. <laughs> och det var det Tammy började göra. Alltså hon gick ut och började titta upp. Eh, och det hon såg var då rutmönster. Hon berättade sedan för Rob. Sin pojkvän, Rob. Rob. Rob. Ja, hon berättade sedan för honom om sin upptäckt. Och han, han bara, wow, Tammy, det här stämmer. Så båda blev helt övertygande Och Tammy borde liksom ta kort och filma all aktivitet som hände på himlen. Och ett litet quote här från Tamira. Och jag liksom, jag önskar jag inte visste något. För nu när jag vet så krossade mitt hjärta. Vilket jag tycker är jättesorgligt. Det låter jättesorgligt. Ja, att hon har misstag fick reda på det här med chemtrails. Och att hon inte kan släppa det. För att hennes liv liksom har börjat cirkulera kring det. Mm. Och jag tycker, ja, jag tycker det är sorgligt. Det, det är sorgligt. Ja. Så det här var då lite ett exempel på vad folk i USA försyn på det. Det har mm. vi ju nämnt lite tidigare. Um, och nu lite hur folk i Sverige då... Kan se på det Jag trodde ju inte att det fanns någon svensk community direkt För det är ju en typ av community Nej det trodde inte jag heller Alltså jag blev ganska chockad mm. när jag googlade Chemtrace att... Ja alltså... För liksom den där jag har typ hört talas När jag har talas om Chemtrace Då kopplar jag det direkt till USA För det är liksom mm. det man har Den amerikanska tror. regeringen tror Ja, precis. Så då är jag alltid så men Det är ingen i Sverige som tror på det För vi har ingen amerikansk regering <laughs> så jag tänkte. Men då <laughs> klickade jag runt på internet Som jag brukar göra Och så hittade jag en sida som heter um, Chemtrailsisverige.wordpress.com Och jag blev jätteglad Och jag blev jättenyfiken För jag trodde ju som sagt inte att detta fanns uh, Så detta är då en sida Driven av en dam Skulle jag klassa en sån Som heter Marianne Söges <hör> uh, Och hon är då blir Marina, sa jag fel? Nej, jag fick panik när det var Marianne Nej, Marina <laughs> Marianne. Ja, i alla fall. Hon är då helt galen I chemtrails kan man väl säga Inget ja. negativt eh, Och hon har då en flik På sin sida som heter About Där det står följande Våren 2011 Såg jag med mina egna ögon Hur det sprayades från morgon till kväll Hemma i Roslagen där jag bor Tidigare visste jag att det fanns någon som hette Chemtrails, men jag hade fram till dess lyckats förtränga det. Det var helt enkelt för jobbigt att ta in sanningen. För den dag man inser att Chemtrails existerar förstår man också att planeten befinner sig hända på fel person och att de inte vill oss <laughs> Alltså målet är så objektivt. Jag <laughs> vet, okay. men jag tycker De besprutar av som att vi vore ohyra. De vill förgifta oss, luften, jorden och hela grunden för vår existens. Det är svårt att förstå att knappt jag själv gör det. För hur ska man överhuvudtaget kunna fatta att våra politiker och myndigheter låter detta ske? Det är antagligen delvis av den anledningen att många fortfarande tror att våra myndigheter vill oss väl. Så många inte vågar eller vill tänka tanken att flygplanens avgaser nu för tiden är väldigt konstiga. Ja, jag tycker det här låter jättehumoristiskt. Ja, alltså, vi, vi, jag gillar hur du sa, bara, vi ska vara så objektiva och ja! så möjligt. Sitter här ja. och skrattar mm. åt den här ja, ja. stackars Marina. Um, Men, fast hon inte har min support, så har hon typ hela bloggen full med support. Och folk ja, som alltså, har... det fanns ju jättemånga kommentarer på bloggen som mm. typ stöttade det här och tipsade. Och... Ja, vill du läsa den här kommentaren eller? Så okay. där då, är, jag tror han heter Anders, eller Peter. Oh, gud, jag har läst den här kommentaren. Ja. Låter sjukt, men det ligger någonting i det du säger. Sen är det ju lite farligt att sticka ut med dessa påståenden i det avseendet att man blir väl, betrakt, äh, blir väl, blir väl betraktad som en galning. Jag säger inte att du har fel, tvärtom. Det är dags att vi börjar vakna, och alla människor som tittar hit. Läs på, dock som man var försiktig. Med vad man får info ifrån mm. Vi kan ju knappast räkna med Att regeringen eller media ska förse oss Med information När det är de som När är de som styrs av Varför är det Kommatecken alltså, där. Det är, är där. skrivet <laughs> Jag vet inte hur jag ska läsa När det ligger kommatecken överallt okay. eh, När det är de som styrs Av just Va? Jag vet, den här personen har skrivit jättekonstigt. Nej, det är de som styrs av just de som sitter med makten. Jaha, uh -huh. okej, nu fattar jag. Uh -huh. Med andra ord de som har pengarna. Ja, uh -huh. och sen är det även den som har skrivit... Eh, hur ska man få fler personer att bli medvetna om det otroliga spridandet av kemikalier över människor, djur och natur? Försöker sprida vetenskapen med risk för att bli betraktad som tokig. Men vad ska man annars göra? Hoppas att fler vaknar upp och inser sanningen. Ja, ja alltså. Alltså bloggen. Det finns länkar på vår hemsida om ni vill gå in och kolla. Ja. Men alltså, det fanns massa filmer och videos på. en Väldigt folk... intressant sida. Ja. Um, något som jag kan kommentera direkt. Den här sidan använder sig inte av källor. Man vet inte var någonting är hämtat ifrån. Förutom videosarna då. Mm. För videosarna de förklarar ju sig själv. Men till exempel. Um, det finns annan text på den här sidan då. Um, det finns ju knappt någon källa. Jag tror inte jag hittar en enda. Uh, och sen en annan sak att påpeka, så har inte den här hemsidan uppdaterats sedan typ 2012-2013. Tror Marina fortfarande på chemtrails? Antagligen inte. Antagligen, jag vet inte. Hon kanske är död av regeringen. Ja, precis, jag inte säga det. Det, äh, det hade ju varit en riktig på Ja. Så det finns lite så här, det finns videos om chemtrails, sen finns det en flik där hon skriver om sina personliga upplevelser och lägger upp. Massa bilder, eller har då lagt upp Massa bilder eh, Och lite sånt Väldigt intressant hemsida Om du inte har något att göra en lördag kväll Så rekommenderar jag att du klickar in på den Vad så. Ja. Men det är alltså, Det är inte meningen Att Det, det är humoristiskt, jag kan alltså, inte hjälpa det Vi menar inte vara medvärderande mm. Nej För Jag inser att det Jag respekterar Som sagt tidigare, jag respekterar det här Otroligt mycket yes. Att de kan stå för det här Men det är typ sättet de formulerar på Ja, Det är alltså, lite kul Det låter ju väldigt Det liksom. låter fake Det låter fake Det här är då en privatperson kan vi säga ja, eh, precis. Man men, vet inte Vem Marina är Om Men däremot så det. svenska politiker mm. Finns det som öppet Går ut och yttrar sin bo eh, Jag har hittat tre exempel vilket känns som väldigt mycket... Ja, det gör det. 2012 gick Miljöpartiets ledare i Vingåker ut. Och sa att hon personligen skulle driva frågan mot CAs nedsprutning. Senare har hon även påstått att detta är känt bland ledande politiker. Hon har nu lämnat partiet. Oj, gumma. Det känns som att hon inte lämnat. Det frivilligt. Nej, du tänker så. <laughs> ja, alltså... I see, I see. <laughs> Alltså hade jag varit ledare Eller haft någon så här ledande roll I Miljöpartiet Då hade jag liksom inte velat att hon skulle vara Någon så här, slags kommunfullmäktige Någon sånt I så våra namn rätt. liksom mm. För det är en ganska kontroversiell teori mm. Sen har ju alla rätt att liksom Tro på vad de vill i Janky. alla liksom Partier och så men Ja det är ju lite känsligt liksom Mm och sen så har vi även en till miljöpartist. Eh, och han är då riksdagsledamot, Jan Lindholm. Och det här då 2014, eh, som han. Ja, men, han berättade i en intervju att han hade använt riksdagens utredningstjänst för att utreda frågan. Oj. Eh, och det han då sa om sina upptäckter. Eh, mm. Som sagt så finns alla artiklar att läsa på hemsidan så det kan läsa hans uttaland, liksom i fullt. Ja. Men sammanfattningen är liksom att du får läsa själv och liksom, tro vad du vill men han själv hade valt att inte arbeta med frågan. Mm. Eh, och det jag förstod från det, då, det var att han i princip inte tror på det. Nej. Det är ju det man utgår ifrån. Eller att någon vill stoppa honom. Ja, <laughs> att någon så här, mm, kanske, Hur heter det? Mutar, typ. Mutar, ja. ja. Typ. Eller vad är det? Spännande. Dun, dun, dun. Och sen har vi även Centerpartiet. Det här är ju väldigt gröna Mycket gröna Det är mycket gröna det. det kanske finns en anledning också. Ja, alltså för. det känns väldigt naturligt. Ja, det ja. Jag tror inte moderaterna skulle ställa sig bakom Chemtrails. Sen får vi Det är ju inga partier som har ställt sig bakom detta. Ja. Det är inte som att centerpartiet bara. Wow, Chemtrails. Utan det, det är privatpersoner. Det är privatpersoner mm. som råkar vara politiker och i olika partier. Ja. Um, och uh, hon är då ledamot i centerpartiet. Och hon driver öppet frågan mot Chemtrails. Mm. Uh, och hon berättade att hon tagit upp frågan med Annelöf. Uh, och hon ska då ha sagt att det är en väldigt kontroversiell mm. fråga och att tiden inte är mogen. Mm. Vad kan du tycka? Det är ett väldigt intressant svar tycker ah, jag. Ja, det är det. Kontroversiell fråga. Ja, ah, det kan jag acceptera att det är. Det är ju mm. det verkligen. Um, så vet du, alltså, Man kan ju tänka att hon inte ville liksom offend någon. Mm. så kan det vara. Ehm... Um, men att tiden inte är mogen. Det, det låter ju väldigt konstigt i mina öron. Alltså, Sverige är ju inte direkt i krig. <laughs> om man tänker så. Alltså, det är ju inte direkt... Jag skulle inte säga att Sverige är i en tidsperiod där det är så politiskt ostabilt. Nej, verkligen inte. Ja. Mer än innan, kanske. Ja, alltså, men alltså, det är ju inte så vi bara tror det att det kommer i, ju. Ja, det går ju upp och ner. Det gör ja. alltid, men... Alltså, det är ju inget som man kanske ska tänka att tiden inte är mogen. Nej, det, det känns som ett väldigt djupt svar. Det känns som ett väldigt diplomatiskt ja, svar. Det är det. Mm. Mm. Så jag mm. vet inte vad jag intressant. ska tolka det som. Det visste inte jag faktiskt. Så att, äh, ja. ja. Men det var typ det jag hade hittat, ja. som var intressant i alla fall. Ja. Mm. Sen så finns det ju, alltså... Vill ni veta mer? Gå in ja. på Google. Gå in, ja precis. Det finns hur mycket som helst. Och vi jag har valt att inte ta med videos. Nej, alltså, inte eller heller. att kolla på videos, för det är så här. Det, jag, det känns som att det är svårare att liksom tolka på ett sätt. att tolka i det här formatet. Ja. framförallt. Och sen så det jag förstod av videosen var de mest påstådda. Mm -hmm. Och många är så, här. Ähm, <laughs> kanske inte de mest trovärdiga. En person som satsade med en dålig kamera i sitt 7 och bara Chemtrails finns för riktigt, jag såg det typ tio minuter sedan. Alltså det är inte så himla kul att ta upp. Nej, jag känner det också. Men det finns ju jätteinformation på den. här. Jätte. <laughs> Jättebra. <laughs> Jättebra. Jag tänker snabbare bara jag pratar. Ja, men du. Nu har vi märkt. <laughs> Ska du säga det? Ja. Du är som bara, jag är ingen amerikansk regering. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vi är trötta. Vi är jättetrötta. Klockan är fyra en onsdag eftermiddag. Ja. Men ja. Vi får väl säga att eh, vi avslutar kamptur så här. Ja. Jag har tyckt att det var en väldigt intressant diskussion. Detsamma. Vi har pratat mer än. Eh, ja. Jag trodde inte vi skulle snacka länge alls. Men nu är vi uppe i snart en timme. Det är ju sjukt. Ja. Eh, så innan vi avslutar så har vi. Eh, Ja, men ni som har hört på introavsnittet hörde en väldigt cringe version av det här. Ja, Vi ska Nej, äh, <laughs> Lyssna inte på introavsnittet. Nej. Jag har en burk. <laughs> jag har en burk. <laughs> <laughs> Och här har jag letat på internet efter lite konspirationsteorier som låter Woo! galna på något sätt. Alltså... Jag har inte läst så djupt i de här, men alltså, vi kan ta ett det, den teorin som inspirerade oss, det var ju det här att Elvis och Cher ska vara samma person. Ja. Och vi debunkar den direkt, liksom. Ja, alltså det stämmer inte över med tidsangivelser ens Nej. eller någonting. Så att, eh, och sen att Sherry är typ gudinna och Elvis är så här. ja, du är väl king of pop men du är ingen gudinna, liksom. Okej, okay, är jag redo? Ska jag, jag, jag redo. välja en? Du får röra Ska jag läsa no, den eller ska inte du läsa, läsa den? Okej. Okay. Yes. Åh, oh, det här är min favorit! Oj, nej, vad kul! Första avsnittet är min favorit. <laughs> Oj oh, ja. Okej. <Okay. laughs> Okej, <Okay, innan. laughs> Vad kul! <laughs> okay. Det tråkigt att jag inte kan se fram emot den här sen. Nej, men välj en ny då. om du vill ha den. Nej, men nu tar vi den här. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Elon Musk. Mm. Han står bakom bland annat Tesla, ja, ja. Just det. Jag vill ha honom. Han är, han är en bra snubbe. Ja. Mm. Uh, är egentligen en utomjording som behöver vår hjälp att bygga ett rymdskepp så han kan åka hem. Ja, det här känns alltså, väldigt IT. Kanske. Det skulle inte förvåna mig. Alltså, försök. Eller har han försöker. Det skulle inte, inte förvåna dig? Nej, för alltså, han är övernaturligt smart. Lade inte han ut typ exakt hur man bygger en Tesla på internet? Är inte han som försöker uppfinna världens snabbaste tåg nu? Och typ flygplan Men alltså, jag känner, alltså, hade jag varit honom Det hade inte jag fokuserat på tåg och bilar Jag hade så här, ju gått direkt, rakt till rimdskäten Det är ju för liksom. suspekt om det går direkt <laughs> till rimdskäten för, det, Alltså Om vi bara antar att den är en utomjording mm. eh, Alltså när jag tänker utomjording Då tänker jag IT Men alltså, skulle det finnas utomjordingen Ser den förmodligen inte ut så för Nej. Att Det är bara en annan livsform ja. Kan vi snacka om utomjordingen mm. då? Okej, men tänk så här. T Tänk om utomjordingar är som energiklot Det är en utomjording Och sen kom där energiklotet till jorden Och bara ploppa in i han Så han har som liksom typ En aliensjäl Med en mänsklig kropp Så det tänkte är du typ så sci-fi um, Aliens ja. För grejen är, alltså när jag tänker på typ utomjordingar Av aliens, då tänker jag bara helt enkelt På en livsform från en annan planet Ja Alltså jag, tycker inte, jag tycker inte det är konstigt överhuvudtaget. Jag tänker bara typ levande organismer överhuvudtaget. Ja, växter är väl aliens om de kommer från en annan planet? True story. Mm. Men. Bakterier. Äh, fint Alltså då borde ju cellerna i en alien borde ju se annorlunda ut också. Det är ju rätt intressant. Ja, faktiskt. Mm. Men. Äh, Vi lämnar det där. Ja, det var intressant. Tack för idag, då. Tack för idag, Moa Ja. Nu ska jag Hej ja, mamma. Äh, så ja, vi hoppas att du, ni, ni som lyssnar har tyckt om avsnittet. Äh, vi finns ju som sagt på iTunes om det är där ni lyssnar. Hej, er. Äh, ni kan även lyssna på vår hemsida. Det går jättebra, på ja. Jag ser om jag inte sagt Sen, det nog. <laughs> det är typ där ni kan lyssna på oss jag är inte säker. Sen finns vi även på Facebook. Ja, så det är bara gå in och gilla sidan. Sök på podden konspiration. Och Instagram. Podden.konspiration. Så ses vi igen nästa vecka. På måndag den... Vad blir det? Måndag den... mm. <laughs> 20 måndagen Måndag den 20 ses vi igen. Ja. Och då ska vi avslö ska vi avslöja vad vi pratar om. Ja, det kan vi göra. Ett, <laughs> Jag älskar du, åh oh bermuda triangeln. <laughs> Woo, så det får ni inte missa för nej det kommer bli riktigt Shit, intressant Alltså det kommer bli så galet. Jag ser fram emot det. Alltså det är typ ett av de avsnittarna jag ser fram emot mest. Ja. Vi lämnar det där. Vi lämnar det där. Tack för idag. Ha en bra vecka. Hejdå. Hejdå.